Avui, 28 de juny, es celebra el Dia Internacional de l'Orgull Gai. Des del 22 de juny fins a aquest diumenge, 1 de juliol, la comunitat de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals a Barcelona ha planificat un gran requisit d'activitats que giren al voltant de l'esport, la cultura, els debats, les festes, els concerts i els concursos. I tot això sense desmentar el color i l'alegria típica d'aquest festival, celebrat oficialment el 28 de juny per commemorar l'inici de la liberació homosexual. Podreu disfrutar de l'orgull gai, eh, conegut també com el Pride Barcelona, d'una manera molt estiuenca. Ja que demà divendres podreu passar tot un divertit dia a la platja, al Chiringai de la Mar Vella, un xiringuito on hi trobareu jocs, esport i festa, música. Vaja, un pla perfecte. Aquest bar de la platja estarà obert des de les 10 del matí fins a la 1 i mitja del matinada, així que ja ho sabeu i dins del marc de la programació d'aquesta celebració, també podreu participar en altres activitats festives de cara al dissabte. Una d'elles és la gala Miss Drag Pride, que tindrà lloc a les 9 del vespre a l'Avinguda Maria Cristina. Serà una autèntica festa i també una autèntica guerra per convertir-se en la Miss Drag Pride, o el que és el mateix, la reina de la nit. La fortunada que aconsegueixi fer-se amb aquest títol tan disputat rebrà 500 euros, unes botes fetes a mida i a més tindrà una posició privilegiada a la desfilada del diumenge 1 de juliol a la carrossa de l'organització. Així que animeu-vos i inscriviu-vos perquè el premi s'ho I com us acabem de dir mateix, l'1 de juliol ja és el gran dia en què tothom espera doncs, la gran desfilada de l'orgull. Els carrers s'omplen de gent d'arreu del món, carrosses i artistes. El recorregut començarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat des on es desfilarà pel carrer Sepulveda en direcció a Plaça Espanya i des d'allà s'arribarà doncs, finalment a l'Avinguda Maria Cristina, on ja està preparada una gran festa, la gran festa final que comptarà amb les actuacions de Marta Uaix o Rots Mama, entre altres artistes. Des de fa quatre anys cal dir que la nostra ciutat ha acollit amb èxit aquest esdeveniment del Pride Barcelona, un esdeveniment que ha contribuït a situar la nostra ciutat com a referent de llibertat, respecte i pluralitat arreu del món. Cultura, esport, oci i festa són les coses que us esperen a la Festa de l'Orgull Gai de Barcelona, un dels millors festivals de l'orgull a tot el món. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, això és tot un poble que us parla i acompanya. Cristina Paniello, Raquel Ballesteros i Jordi Garcia. Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Com ja sabeu, tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que se m'anirà cada dia de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts i envingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant d'ensenyament. Si ja estàvem prou mogudes les coses en el tema d'ensenyament, doncs ara ens apareix una notícia que deu nhi do L'Escola Laia de Sant Andreu deixa d'impartir l'ESO de cara a l'any que ve. L'Escola Laia de Sant Andreu deixarà d'impartir l'educació secundària obligatòria de cara al curs 2012-2013. El centre ha acomiadat sis professors, ha reduït la jornada laboral de quatre mes més i haurà de recol·locar 73 alumnes abans de demà divendres. Els professors i les famílies se n'han d'un dia per l'altre. Els pares es van assabentar dilluns per una carta del Consorci d'Educació en la qual se'ls proposen les escoles alternatives on poden sol·licitar una plaça. Els professors del centre tampoc no en tenien més informació. Fons del professorat han explicat que dilluns la directora els va dir que l'escola s'havia quedat sense espai on impartir les classes i el Consorci els havia retirat la subvenció. El tancament de l'ESO comportarà el comiat de sis professors i la reducció de la jornada laboral a quatre mes.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 Els petofets de Naves, que és com es dirà la primera guarderia pública de Naves, obrirà el mes de setembre, mentre que l'esperadíssim centre cívic i les vivendes dotacionals per joves i gent gran s'hauran d'esperar una mica més, a l'octubre o al novembre, segons fons municipals.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 hi ha una sèrie de necessitats importants i una de les primeres promocions de pisos és la de naves. A més a més, aquestes sessions són temporals, o són definitives i és una qüestió de solidaritat. D'altra banda, les virendes són només un punt més de tot el complex d'equipaments, replica a que relativitza el regidor Blasi. El pròxim Consell del Barri, que és previst que se celebri a finals del mes de juliol, l'associació veïnal presidida per Jerez demanarà demanarà explicacions per a la qüestió de les vivendes. Tot ha estat explicat públicament, presentant eh, entitats com l'associació de veïns i aprovat pels grups polítics i representants del districte, replica Blasi, que lamenta que un tema com aquest pugui interbolir una gran notícia per Naves, com és la recuperació d'uns terrenys per a un ciutadà.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 Doncs, la síndica de la ciutat, Maria Assumpció Vilà, considera que l'ajuntament no ha actuat amb eficàcia, amb eficàcia ni diligència per resoldre les molèsties que des de fa uns 10 anys causen als veïns, causen als veïns les persones que ocupen una casa coneguda com la Gordíssima a Sant Andreu. La síndica recomana al districte que busqui una solució definitiva per garantir el dret al descans i que eviti els problemes de seguretat, salut i higiene i que segons denuncien hi ja ha a la zona afectada. I acabarem ja el nostre primer repàs a les notícies del dia parlant del centre Garcilasso, que impulsa un projecte per la formació integral dels joves. L'espai Jove Gartilaso guanyarà dues plantes amb el trasllat de la biblioteca situada al mateix equipament i impulsarà un projecte de formació integral dirigit a joves i adolescents. I és que amb la moderníssima i àmplia biblioteca La Sagrera Marina Clotet, al camp de ferro número 1, que funciona a ple rendiment des de la seva inauguració a mitjans del 2009, els 700 metres quadrats, mal comptats que encara ocupa de manera provisional la Biblioteca Garcilaso, demanaven a Crits una altra missió. L'alliberament d'aquestes dues plantes és una oportunitat molt bona per treballar de manera global les capacitacions dels joves a diferents nivells, a través de la creació d'un espai d'oci i de trobada, segons explica Alicia Aguilera, que és directora del Centre Garcilaso. L'oferta juvenil comparteix espai amb altres serveis dirigits a altres col·lectius ciutadans com l'Oficina d'Atenció Ciutadana i els serveis socials. El protagonista de veritat serà l'usuari i en aquest edifici oferirem-ho proximitat. Serà un model agradable amb l'OCI com a punt de partida en el què el reclam serà el punt de trobada. Explica Aguilera, que destaca la importància que siguin els usuaris mateixos els que decideixin què necessiten i com volen fer les coses, sota la l'atenta supervisió d'un equip professional i multidisciplinari que eh, encara s'ha de, de definir. El programa d'activitats, per tant, es construirà dia a dia. El fons bibliogràfic del centre Garcilaso s'enviarà al complex d'equipaments de l'antiga fàbrica alquèmica del veí districte de Sant Martí. En canvi, el mobiliari podrà ser reutilitzat als nous espais previstos, com Pròpolis o l'intercanviador de la Segrera, punts d'autoprenentatge i intercanvi de coneixement. El trasllat dels llibres es farà efectiu durant el mes de juny i un cop passat d'estiu començarem a tirar endavant el projecte amb una inversió d'uns 18.000 euros, explica Raimon Blasi, regidor del districte de Sant Andreu. Aquest projecte integral, segons paraules de Blasi, pretén convertir-se en un espai de referència a Barcelona. Eh, també regidor d'adolescència i jovenventtut, considera que aquest projecte posa en, en valor l'adolescència. Segons l'estudi previ al projecte, la majoria de la població més jove presenten necessitats formatives, falta d'habilitats personals a l'hora de buscar feina i un nivell baix d'idiomes. Però l'objectiu va més enllà de la inserció laboral o l'educació formal. Hem fet moltes entrevistes a professionals que estan en contacte amb la joventut, com professors i psicòlegs, i tots coincideixen quan assenyalen la frustració, la desorientació, la desmotivació i l'estrès que molts joves pateixen. I si pensem en la franja d'edat, compresa entre els 12 i els 30 anys, el volum de gent afectada és molt alt. explica a convençuda del potencial que tenen les noves generacions. Hi ha joves molt creatius i amb ganes de fer moltes coses, i volem posar-los en contacte entre ells, afegeix la directora d'aquest centre que es va inaugurar l'any 1999. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Dir-vos que ens queden dos dies de programa, és a dir, avui i demà, i ja tanquem la paradeta d'aquest programa informatiu al Tot un Poble i a partir de la setmana que ve doncs farem un Tot un Poble una mica diferent en què no tindrà tanta rellevància les notícies del dia, sinó que oferirem doncs, un, un programa doncs, més musical i més d'agenda per donar a conèixer doncs, quines activitats es realitzen durant l'estiu eh, aquí als, als diferents barris de, de Sant Andreu. Per tant, tindrem doncs gent que estarà al carrer per oferir-nos doncs, contactes amb la gent que organitza activitats i, i, i actes als diferents barris. Això serà la setmana que ve. Per tant, ens queda avui i demà com a programa, com a tot un poble. També hem de dir que la Cristina Penia i jo, doncs, ens deixa... Uh, avui <ríe> doncs ens, ac ens acompanyarem d'ella d'aquí una estona i esperem doncs, que ens pugui acompanyar a partir del setembre a veure si és possible això sí, doncs, uh, fam... ara el que farem serà una petita pausa com sempre, tornem... escoltem una mica de música i tornem, fins ara tan dur Repettir-me què no et puc fallar He de quanta La nit fa que el meu esforç esfor dorm al meu costat quan jo no puc Ella m'escolta quan parlen desperto Jo la miro a anar-se amb tu ja que els meus són ni sang durs segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a Tot un Poble. Bé, doncs ja tornem a aquí novament en aquest programa Tot un Poble. Tenim a nosaltres el Pau Vinyes, que com hem dit sempre és historiador d'aquí del nostre poble de Sant Andreu de Palomar. Hola, bona tarda com, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Doncs aquí esperant a veure què en avui t'interessa sobre el nostre poble. Doncs avui un clica diferent. Uh -huh. Us havia proposat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 Després podríem anar seguint i podríem anar a... I perquè se li deia fantasma? No? Perquè era un edifici afegit de nou, Vull dir, mm -hmm. un edifici que, que no tenia res a veure amb l'estructura original. Mm -hmm. L'estructura original dels creadors del, del, de la Casa Bloc, era el Gap Pack, mm -hmm. entre ells en Josep Maria Cert, mm -hmm. eh, en Torres Clavé i, i qui més hi havia, i un tal eh, Sobirana, amb mm -hmm. el eh,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 es venia primerament a la plaça de l'església, avui plaça d'Orfila, i uh -huh. després a la plaça Mercadal. I ens podríem dirigir carrer Sant Hipòlit Amunt, avui actualment carrer Pons i Gallarça, uh -huh. el carrer era per on passaven les comitatives fúnebres quan anaven de l'església al cementiri. Uh -huh. I llavors giraríem pel carrer Mateu Ferran, que va ser un dels primers mestres de, de Sant Andreu, i arribaríem a la plaça Mercadal. A la plaça Mercadal doncs, podríem explicar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 i és eh, on avui encara fa funció de mercat. Uh -huh. En aquesta plaça, segons les actes municipals del Sant Andreu municipi, s'hi sí. eh, havien fet corrides de toros. Vull dir, eh, es tancava la, la uh -huh. plaça, es en cadafalcs, com fan a molts pobles de, del sud de Catalunya uh -huh. o del País Valencià, i es en cadafalcs i allà s'organitzava eh, doncs, la corrida de toros. Mhm. Uh -huh tancant les sortides perquè el, el borou, el bou, no pogués escapar-se. I aquí és el que de... venim a explicar que el, el correbous i el, la corrierada d'oros també té sí, una sí, cultura sí, sí. catalana. Una cosa, sí. una cosa és el... que <coughs> <coughs> em sembla que jo ho havia explicat algun cop, uh -huh. una cosa és el, el tractament que se li fa a un animal uh -huh. que pot ser una salvatxada però l'altra és negar que Catalunya té tradició taurina uh -huh. qui, qui negui això està negant la història de Catalunya.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 avui que porta el seu nom, carrer Ignaz Iglesias. Mm -hmm. Abans, carrer de l'Ordre. Al carrer Cluleu veurem unes cases així, un tipus més, més senyorial, mm -hmm. és on d'alguna manera vivia gent més, més benestant de Sant Andreu. Mm -hmm. I després podríem girar pel carrer de les Monges sí. i anar a patar a, a l'església de, de Sant, Pacià, Sant Pacià, que allò havia sigut l'antic convent dels maristes, mm -hmm. que es va cremar durant els fets de la Setmana Tràgica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 Eh, no us diré noms per no fer propaganda <ríe> jo em quedaria amb el cafà cantonada gran de Sant Andreu amb Rambla de Fabri Puig mm. just davant d'una farmàcia també coneguda de Sant Andreu mm. D'acord, doncs si et sembla donem les gràcies a Pau Vinyas per haver estat avui també amb nosaltres i ens a, tornem a trobar la setmana que ve per continuar coneixent doncs, aquests indrets eh, Sí, jo, jo si voleu us, us puc també proposar nous internavis per la Sagrera, uh, sí. per Trinitat Vella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 Sí, perquè a vegades quan es diu d'anar a la Trinitat Vella es diu que anem a la Quinta Forca. Sí, això si vols un dia amb més detall ho podem explicar, que eren on estaven penjats, a, a, a tall d'exemple, doncs, persones lladres, a, perseguits per la justícia, uh -huh. i se'ls i d'aquí el nom eh, eren cinc forques, i d'aquí la fan... Quinta Forca. I ha uh -huh. ja quedat com, com el fet de dir, uf, això, això està molt lluny, això està a la Quinta Forca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 el, Molt bé Nosaltres ho deixem aquí i ens trobem en un altre moment Un plaer per mi estar aquí amb vosaltres i explicant el passat nostre, que també és present i futur Doncs que facis un bon dia Gràcies Vinga,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 Vols saber què passa al districte de Sant Andreu? Escolta tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui. Doncs ja sabeu que ens queda avui demà per acabar aquest programa. Després ja ens prendrem les coses d'una altra manera, amb més música. Doncs un programa propi de, de l'estiu, que és el que toca ara. I ara en doncs, qui volem parlar és amb l'Anna Clara, que ens ve del cap de la Trinitat Vella. Molt Bon dia. Doncs sí, ens interessaria que ens expliquessis eh, l'onada de, de calor que s'està donant aquests dies a veure de quina manera podem combatre-la. Hola, bon dia. Sou la Clara, som enfermera de pediatria de l'ambulatoria de Villadarcino i eh, volia comentar l'onada de calor de cara a pediatria, però també es pot eh, incloure també la gent gran, problemes eh, persones febles... Què és l'onada de calor? Eh, es un periodo prolongado de calor y, la y una humedad excesiva. También es un aumento exagerado de temperaturas ambientales en verano. ¿Qué sucede con los niños? Tienen disminuida la sensibilidad, los receptores térmicos a la piel y los transmisores, por lo cual se altera el centro regulador. ¿Qué ocasiona el calor? Hay personas que pierdan la capacidad de eliminar el calor y no regulan la temperatura corporal y ésta aumenta. Hay cuatro grados de calor, hipertermia, estrés de calor, agotamiento por calor, eh, golpe y ola de calor. Uh -huh. eh, los recién nacidos y los lactantes tienen riesgo de sufrir el golpe de calor si están muy abrigados. La eh, síntomas de la ola de calor, temperatura corporal de más de 40 grados, la frecuencia cardíaca rápida, tensión arterial baja, piel seca, roja, caliente, sin sudor... Alteración de muchos órganos, por ejemplo, ojos, riñón, pies, etcétera. Prevenir la ola de calor en casa. Hay que controlar sobre todo la temperatura. Ventilar la casa de noche. Cerrar las ventanas cuando da sol. Utilizar algún tipo de climatización, ventilador, aire acondicionado, etc. Tomar duchas frescas a menudo. Estar en las zonas más frescas de la casa. Eh, prevenir la ola de calor en la calle, protegerse del sol y del calor, que es el más factor de protección, eh, alto, 50, 100, mm. evitar el sol directo, debajo de un árbol, una sombrilla, llevar sombrero, ropa trisera de algodón, llevar agua, biberón en el caso de los lactantes, eh, la, este, hay que llevar el agua y siempre hay que cambiarla cada día mojar la cara y el cuerpo, vigilar los trayectos en coche durante las horas de máximo calor, no dejar nunca a los niños solos dentro del coche, limitar o reducir la actividad física, evitar salir a las horas punta de máxima calor, caminar por las zonas de sombra, vigilar la alimentación, los lácteos y los productos que necesitan refrigeración, dar a los niños agua, gelatinas, zumo, etcétera. Ofrecer al niño frecuentemente mucha agua. Evitar comidas muy calientes. Evitar bebidas muy calientes y muy frías. Tener los medicamentos en un lugar seco y fresco. Consejos. Dar agua continuamente a los niños, aunque no nos lo pidan. Evitar el sol directo a la piel. Protegerles con camiseta de algodón y gorra. Aplicar crema factor protección máximo. La crema se aplicará media hora antes de salir de casa y aplicar dos horas después y después de cada baño. Controlar las pérdidas, si se ha hecho de posición líquida o diarrea. Dar dieta stringente, agua de arroz eh, y de canahoria. Ofrecer agua continuamente, si la diarrea persiste consultar con el pediatra. Refrescar al niño con agua, si suda y cambiarlo para evitar la humedad, muy peligrosa sobre la piel. No es recomendable ir a la playa con los bebés. Si se va a la playa, ir a primera hora de la mañana, hasta les 12 i per la tarda a partir de les 6 de la tarda. O Sigues a les 12 i a les 6. Exacte, de Bé. 12 a, del migdia a 6 de la tarda, no. Queda d'escultat. Queda, queda clar. Què fer ante l'hora de calor? Trasladar el nini a un lugar més fresc, mojarlo, darle aigua, aixalar els servicios sanitaris, al CAP, eh, servei d'urgències 061. Perquè, per exemple, un, un nen d'acabat de néixer, un bebè... No se recomana que ho no, portin a la platja. No. No. Uh -huh. no perquè es poden deshidratar, vull dir, tant a nivell de calor, les temperatures, sinó també a una deshidratació, a una gastroenteritis... S'ha de recomanar agantar molt bé les mans, també quan parlàvem abans de, de la llet i derivats, eh, ara les cremes, les coques, tot això eh, són productes que poden reproduir els, micro, els microorganismes, uh -huh. les bacteris i tot això, i poden ocasionar diarrea i la conseqüència és la gastroenteritis. Bueno, bueno, o sea, mm -hmm. este año nos quedamos sin la playa, ya <ríe> te lo <'ho> dije. <ríe> bien, ahora voy a hablar también del bosquí pigra, ¿vale? Eh, es originario del sudeste asiático y suelto en Cataluña eh, en el 2004. Se le conoce por las playas blancas en la cabeza, playas blancas en la cabeza y en el cuerpo. Las larvas y los huevos viven en pequeñas aguas estancadas en el, en el exterior y próximo a la presencia humana. Las hembras producen molestias a causa del número tan elevado de picadas que ocasionan. La prevención es el mejor método para el control de este mosquito. La aplicación de inserticidas sobre el mosquito adulto adulto no es un método eficaz para controlar la plaga. Hay que evitar la acumulación, la acumulación de agua en casa, cubos, plantas, jarrones, ceniceros, juguetes de niño, piscinas de plástico, etcétera. És dir, aquest cubell que tenim aquí i l'aire condicionat que recull l'aigua que cau, això no... No, Fora. són aigües estancades i és una no. de microvisió. Sí, millor anar-la traient cada dia, Exacte. no? Exacte, sí. Eh, vaciar dos veces per semana o tapar eh, con la mosquitera, espesa el lavadero i balsas pequeñas. Evitar acumulaciones de agua en zones de drenaje o canales de desagüe. Evitar los agujeros y depresiones de tierra donde se pueda acumular el agua y tapar los agujeros de los troncos de árboles y llenarlos de arena. Uh -huh. Eliminar el agua de los recipientes donde se encuentran las larvas de mosquito. ¿Cómo evitar las picadas? Podemos evitar las entradas de, uh, de los mosquitos a los edificios instalando telas mosquiteras que impidan el paso a través de las ventanas, puertas y otras aberturas. Para evitar las picadas es recomendable que se lleve ropa de manga larga y pantalones largos, así como calcetines. Uh -huh. Aunque ahora es muy difícil la cosa que sí. es va. Ahora, ahora en en aquesta època un sí. tremem una mica complicat. ¿Cómo curar las picadas? Lavar y desinfectar bien la zona de la picada y el tratamiento es sintomático y en caso que persistan las molestias, consultar con el pediatra o médico. Muy uh -huh. okay. bien. D'acord. D'acord. Doncs, si voleu fer alguna pregunta al respecte... Bé, bueno, pel tema aquest de què deies de, de l'onada de calor, suposo que sí. quan la gent també doncs, passa molt, també moltes estones caminen pel carrer i sua molt, suposo ah. que, clar, tampoc no deu ser tampoc molt recomanable en aquell moment, llavors, prendre coses així molt fredes com granitzats, suposo, perquè aquest contrast suposo que també deu per perjudicar, ah. no?, o, o en principi, clar, perquè sí. es recomanen coses fresques i tal, sí. però, clar, eh, en ple sol i quan estàs així ah. molt a calorada potser tampoc no és molt recoman recomanable. No és? A veure, no se recomana sortir amb les zones de màxima calor. I si mm -hmm. se surt, bueno, doncs pues això, el que estàvem parlant, amb el barret, anem per l'ombra, la a l'arbre, i sempre se recomana, així, en el cas que és un nano petit, lactant, sobretot portar biberó, biberó d'aigua, Uh, o si ja és més gran d'un any poc... clar, però quan un nen sé surt sí. de l'esplai o surt per exemple, sí. d'un casal així tot suat, per exemple, com sí. qui diu potser no es pot tampoc donar-li en aquell moment una no. beguda freda, massa, no? massa superfreda no una miqueta sí, però mm -hmm. massa per un contrast de temperatura no seria clar. adequat sí. mhm mm mm -hmm. Molt bé, doncs, si et sembla, ho deixem aquí. Uh, ja ara ja sabem doncs, de quina manera podem actuar davant de la onada de calor i davant del mosquit tigre, que cada vegada sembla que és més present en, els nostres, en el, les nostres zones, no? en els nostres territoris. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Anna Clara. Gràcies. I uh, en un altre moment doncs, continuarem parlant de salut, que jo crec que aquests dies la veritat és que hem, hem de par la força, perquè aquesta onada de calor que estem patint doncs, intentem paliar-la en la al, al, al millor manera, en no? el millor, millor possible. D'acord. Doncs nosaltres que ho, deixem, ho deixem aquí, escoltem una mica de música, tornem amb la nostra habitual agenda, actes, activitat, tot això per passar-ho bé als nostres barris. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara. I don't know és la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Sí, això. Doncs 10 minuts els que queden ara mateix per acabar el nostre programa d'avui i tal com us hem dit abans, doncs el que fem ara mateix és anar directament cap a la nostra habitual agenda on trobareu doncs, diferents actes, diferents activitats per poder gaudir aquests dies. I per exemple, una de les activitats que és interessant que pugueu eh, doncs anar-hi és que demà s'inaugura Obaga, Què és això, doncs un espectacle a partir de la novel·la d'Albert Villaró això es realitza a l'Anna Ivanov L'Anna Ivanov de la Fundació Sagrera del carrer d'Honduras 28 us ofereix a partir de demà i durant tot el cap de setmana la representació d'Ovaga, segons la novel·la d'Albert Villaró al llobarca, un petit poble del Pirineu, pròxim a la frontera, no sembla pas que hi hagi gaire vida més enllà del bestiar, del turisme rural i les partides de Botifarra. El Tomàs de Calmostatxo viu immers en un tirant, fins que gairebé sense voler-ho, acaba deixant de banda durant uns dies les vaques i enceta una nova faceta tractant amb traficants de rang més alt. Carrabiniers, corruptes i periodistes xafarders per tal d'alliberar la noia, que estima i aclarir passada, un cas que ha portat massa malamaró al poble doncs em dir que aquesta obra, podreu doncs, gaudir a partir de demà, com hem dit i de dijous a dissabte serà a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda la durada d'aquesta obra o vaga és d'una hora i un 20, 20 minuts i el preu es troba entre els 12 euros per entrada general i pels amics de la nau Ivanov, penop doncs 10 euros la venda d'entrades es pot fer per l'entrada o una hora abans a taquilla i ara parlem del cicle Fem Música que arriba a la seva seixena edició a la Nau Ivanov. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, el carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquest dissabte, a la seta de la tarda, el quart cicle Fem Música. El sisè. Ai, el sisè, perdó. Eh, cicle Fem Música. Aquest concert forma part de la cinquena edició del cicle de concerts de música de cambra Fem Música, a la Nau Ivanov, i anirà a càrrec de Robert Garrigós, que és el tenor, i de eh, la pianista Marta Obradors. De Nova York a a Londres, i a Barcelona, <ríe> un viatge pels musicals de Broadway al West End passant pel Paral·lel. Um, podeu tenir informació i reserves al 93-207-71-10 i comparar les entradas pel teleentrada o una hora abans de taquilla. I hem de dir que els preus estan eh, doncs força bé. En general serien 15 euros que inclouria una consumició pels jubilats, estudiants i aturats, i amics de la Naiva 9 seria de 10 euros que inclou també una consumició i per als nens fins als 8 anys és de 5 euros i també inclou una consumició. Els descomptes doncs, es poden realitzar a través d'atrapaló i d'altres CCC. Molt bé, doncs ara el que podem parlar-vos també és d'una altra activitat que també realitza la Naiva 9 com és aquest taller de fotografia idea amb objectiu. Aquest dissabte es farà la sessió inicial a càrrec del fotògraf Jordi Bernador. Idea amb objectiu és un taller de fotografia que engega la nau Ivanov dintre del seu programa de formació, juntament amb Jaume Urpinell. Per si voleu també doncs, consultar més informació, la pàgina web de Jaume Urpinell és www.jaumeurpinelltotsjunt.cat Cada any serà impartit per un fotògraf diferent que ensenyarà com treballa i què hi ha darrere d'una imatge, tot potenciant la vessant tècnica en alguns casos i els conceptes més creatius en d'altres. A més del que aporti el fotògraf com a professional, també es potenciarà la relació més personal amb ell. És per això que el taller s'estructura en una única jornada de treball, un dissabte del mes de juny en què també es faran plegats l'esmorzar i el dinar. Els assistents també tindran l'oportunitat de conèixer al màxim l'obra del ponent a través de les seves publicacions, una petita exposició eh, audiovisual, etc. La sessió inicial d'aquest taller anirà a càrrec del fotògraf Jordi Bernador, que té el plantejament següent. El taller pretén fer pensar la fotografia com una forma de coneixement de la pròpia disciplina, del món i de qui fa la foto. No és un taller d'iniciació ni un taller de tècnica. El que es busca des de l'experiència pràctica a través de diferents exercicis és posar en evidència què cerquem quan fotografiem i què trobem en les imatges fotogràfiques. La fotografia no és només un final, sinó, i que sobretot, la fotografia pot ser l'inici d'una història. Doncs A Jordi Bernadó l'interès interessa la fotografia com un mitjà per explicar la ciutat, l'arquitectura i el panorama urbà i dir-vos que hi ha places limitades per a aquest acte. El taller de fotografia i dèiem objectiu que realitza aquest dissabte a la 9 i van hi ha places limitades, com hem dit. 20 participants per rigorós ordre d'inscripció. L'inscripció s'entén formalitzada un cop fet el pagament. Cal enviar una foto tipus carnet. Els requisits requisit, doncs, necessari, eh, disposat amb càmera fotogràfica i ordinador portàtil per al tractament de les imatges. La sessió és única aquest dissabte de 9, a, de 9 del matí a 7 de la tarda. El lloc, la 9 el preu, 100 euros, amb esmorzar i dinar inclòs. I per més informació, doncs, podeu adreçar-vos a formació arroba i, I ara parlem d'un llibre que s'està gestant amb una de les persones que hem tingut avui en el nostre programa, com és en Pau Vinyes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 De casa en casa, l'historiador Pauvinya es va recopilant material per al projecte que té entre mans, un llibre amb un miler de fotografies que retratarà l'evolució de Sant Andreu des dels principis de segle fins als anys 70. La crida està tot un èxit i han participat un centenar de famílies que ja han aportat més de 2.500 fotografies curioses després de regir els arsius familiars.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 La Nau Ivanov és un espai de creació i difusió que dona suport a iniciatives culturals i posa l'espai i els mitjans necessaris a l'abast de creadors, projectes i microempreses culturals perquè hi desenvolupin els seus projectes en convivència amb altres iniciatives. Tot facilitarà la generació de genergies, complicitats i treballs col·laboratius entre ells. I ara parlem de la secció de còmic de la Biblioteca Gines d'Iglésies Can Fabra, on pots trobar l'exposició Alter Ego, superherois i les seves identitats secretes. Doncs pots venir a descobrir qui s'amaga darrere de la màscara.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 Si el llibre que necessites és en alguna altra biblioteca de Barcelona, doncs el pots demanar, perquè tal eh, per porti de Franc a la teva biblioteca d'origen, a través del servei de préstec interbibliotecari. Doncs ara parlem d'esport, perquè fa temps que no en parlàvem i avui doncs, és interessant de poder-ho fer. I és que ja estan obertes les inscripcions al futbol base del Sant Andreu. La preparació de la temporada 2012-2013 pel futbol base del de, de Sant Andreu ja ha començat. Tots aquells pares i mares interessats podeu consultar tota la documentació necessària a les oficines del club per formalitzar la inscripció dels, dels teus fills. Juga al Sant Andreu. Eh, els impersos s'han d'entregar a secretaria degudament omplerts i signats. I atenció, continuem parlant del Sant Andreu perquè el que us oferim ara és que pugueu participar al campionat que organitza el club aquest estiu. El club pretén fomentar el bon ambient i els llaços entre tots els que tenen alguna relació més o menys propera amb la nostra identitat. Organitzem un torneig de futbol eh, set obert a la participació de pares, penyes, socis, seguidors, gent del barri, tothom qui ho desitzi. Les inscripcions ja són obertes i cal dir doncs que el torneig es celebrarà a les instal·lacions del Narcís Sala de, dijous, de dilluns a dijous de 8 del vespre a 10 de la nit, durant el mes de juliol, així que animeu-vos. I em dedica davant la demanda de parts i socis amb ganes de jugar algun partidet i imitar a fills i jugadors del club, doncs aquest estiu s'organitzarà un campionat d'estiu a les instal·lacions del Sant Andreu, al qual doncs, els partits es disputaran al el Narcis Sala els dies feiners, excepte els divendres, al el vespre, en un horari accessible per a aquells que treballin durant el dia. I em de dic que els equips inscrits Disputaran un mínim de 4 partits I podran optar a premis destacables Com samarretes, carnets de soci Pels membres de l'equip, trofeu pel guanyador Les inscripcions es podran fer Des d'ara i fins al 25 de juny O sigui que ja No podeu inscriure-vos El preu per equip és de 320 euros Bé, doncs, si voleu més informació si saber si encara hi ha places, doncs, podeu trucar al telèfon 93 311 29 54 al 669 90423 i el correu electrònic lligajuliol2012 arroba I ara doncs, ens queden ja pràcticament mm, un minut i mig, sí? Un minut només? Va bé, doncs aprofitem per acomiadar, doncs, a donar-li les gràcies a la Cristina Penillo per haver estat doncs, durant tots aquests mesos aquí amb nosaltres. També a la Raquel Ballesteros, que, amb la qual doncs, tindrem la sort de comptar amb ella a partir de la setmana que ve. I també amb el Guillem García. Doncs això, ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. adéu seu!